فكر لو اطلقته كاريبو katika kipindi mazingatio kwa mwenye kutafakari naye Sheikh Ashbal Karama Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-khalqa liya'buduh wa rakkaba fihim uqula wa ni'amahu zahiratan wa batinatan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 تصيبه مصيبه فيقول ما امر الله به انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها الا اخلف الله له خيرا منها ما من مسلمين وفي ما من عبد حقنا مجه ييوت تصيبه مصيبة اتكيفكوا ن مصيبه نني مصيبه المصيبه كل ما يؤذي المؤمن عظيمه أو صغيرة من أمر مقروه Msiba ni kila chenye kumudhi mumin liwe ni kubwa au dogo miongoni mwa mambo ambayo ni matukivu amepokea ikrima radhiallahu anhu akisema anna misbaha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam intafa dhata laylatin taa ya bwana mtume sallallahu wa wasallam ilizimika usiku mmoja ta za siku hizo zikijulikana zilizokuwa zikitumia mafuta na utambi ilipozimika kala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bwana mtume rehma na amani zimfikie akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun faqila amusiibatu hiya ya rasulullah akaulizwa je kuzimika kwa hiyo ni msiba ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtume akasema na'am ndio Kula ma aza mu'min fahuwa musiba kila chenye kumuudhi mu'min basi huo ni msiba ma'min muslimin tusiibuhu musiba hakuna muislamu yoyote Atakaifikwa na msiba aseme inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maneno haya yako katika suratul baqara aya ya 156 pale wa ta'ala aliposema wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba, قالوا انا لله وانا إليه راجعون وبشر الصابرين وبشر من البشري والسرور والتبشير الإخبار. البشر السرور جنب ظوري والتبشير الاخبار كواش جما وبشر الصابرين نواش يا ya mafanikio ya pepo kina nani hao alladhina idha asabatuhum musiba Wale wanapofikwa na msiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Wao husema hakika sisi ni wa Mwenyezi na hakika sisi kwake yeye ni wenye kuregea. wabashiri sabirin na wapashe habari njema ya mafanikio na pepo wenye kusubiri. Subra ziko aina tatu. Kwanza ni sabrun ala fi'li ataaati. Kusubiri kwa kuizuia nafsi na kuilazimisha katika kufanya mema. Sabrun ala fi'li Ni subra inaohusu kuilazimisha nafsi na kiwiliwili katika kumtii Mwenyezi na kufanya maagizo na kufanya amrisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aina ya pili sabrun ala tarkil maharim kusubiri huku ni katika kuizuia nafsi na kiwiliwili katika kufanya yale yaliyokatazwa miongoni mwa mambo ambayo sheria yameyaorodhesha kuwa ni haramu aina ya tatu ni sabrun ala qadaa illahi ni kusubiri kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yako wewe katika mambo ambayo wewe kama kiumbe huna hiari nao kama kufiwa na mwanao kiumbe hana usemi wowote juu ya hili bali juu yake yeye kusubiri na kusalimu amri kwa kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hawa ambao wamepashwa habari hii njema ya mafanikio na pepo wana sifa gani munyezimu subhanahu wa ta'ala wasafahum bi annahum almustarji'una 'inda ni al niwale ambao Huregesha mambo na kusalimu amri kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala pale wanapofikwa na huo msiba kwa kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Vilma hivyo ambao ni vitano Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amevijalia ni malja'an lidhawil masa'ibi wa ismatan lil mumtahinina Vilma hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevijalia ni shelta kwa waliofikwa na msiba na ni ngome kwa wanaotahiniwa lima jama'at min al-ma'ani kwa kukusanya maana mazito ndani yake inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna nillah hii ni tauhidun wa iqrarun Bilubudiyati wal mulki ndani yake kuna tauhidi kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na iqrarun bil'ubudiyyah kukiri kwa mja kuwa yeye ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena wal mulki na kukiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye muumba wake na ndiye mfalme anayemiliki inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hii ni iqraron bilhalki ala anfusina kukiri kuasis tutakfa walbathi min kuburina na kuwa tutafuliwa kutoka makaburi yetu waliyqinu anna rujual alamri kullihi lillah kwa mambo yote amri yote iko mikononi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هِيَ نَتَسْلِيمٌ وَرِضًا عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ نُسَلِّمُ أَمْرِي نَقُرِّذِكَ بِقَضَاءِ يَا مَوْلَايَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مصيبة. Alqadhi Ayad aki maneno haya pale yule anaefikwa na msiba akiomba dua hii Allahumma ajirni fi musibati ewe Mola nilipe ujira bi thawabu kwa kusubiri kwangu mimi juu ya msiba huu na hii ni mojawapo ya malipo ya subra Mwenyezi Mungu wa Ta'ala asema inna Yufaasabiruna ajrahum bighayri hisab tena malipo ya wenye kusubiri hayana kifani lakini kusubiri pale unapofikwa na ule mkosi au na msiba au jambo lolote unalolitukia Allahumma ajirni fi musibati wa khulf li minha na unipe badili ya khayri ai ij'al khalafan mimma fata 'anni fi hadhihi musiba nipe badili ambayo itakuwa ni badili ya khairi kwa kile nilichokipoteza katika msiba huu kama ni mwana kama ni mke mungu unipe mwana aliyomwema kuliko huyu uliyomtukuwa baada kusalimu amri kwa kadhaa ya Mwenyezi Mungu wa ta'ala kwa kila afanya ni heri niheri kujua wewe labda mtoto yule atakuwa ni sababu ya kwa wewe kuingia motoni na haya katika yale yaliyo fitamaana mwanadamu hayajui na Mwenyezi Mungu katika kisa cha nabii Musa alayesalam na alkhidhiri. pale alipomtinda yule mtoto kwa kuwa hatujui tosalimu amri kwa kadhaa ya Mwenyezi na tuamuombe Mwenyezi Mungu wa Ta'ala atupe badili ya kheri. ukiomba dua hii baada kusubiri baada kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na allahumma ajirni fi musibati wa khulf li khairan minha ila akhlafa Allahu lahu khairan minha Isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa badili iliyoheri. Bimaana ajarahu hu Allahu a'atahu ajrahu wajazaa sabrihi wa fi musibatihi. Mwenyezi Mungu atampa ujira wake na malipo ya kusubiria kwake na malipo ya kusubiri kwake na ile hamu na iliyomfika kupitia msiba ule na hizi, om, em, na hizi ni emotions mwanadamu hazimiliki ukifiwa naturali utalia bila kujiliza na hili si baya wala sikosa kosa ni kuomboleza ni aniyaha natural mwanadamu akifikwa nazuri hufurahi kimaumbile na akifikwa na tukivu na msiba mwanadamu huzunika lokatazo ni kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika riwaya nyingine bwana mtume swala msema illa ajara Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha Ispokuwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atamlipa ujira nao ni thawabu na malipo ya subra yake na kufikwa na ile huzuni na kumpa aliyebora yule aliyekosa na mu Mwenyezi Mungu wa Ta'ala athuniyali min alladhina yastami'una al ahsana wa li wa <tri>